Джулія КВін Бріджертони, книга третя, пропозиція джентльмена. Частина друга Розділ дев'ятнадцятий Міс Позі Рейлінг, юна пачерка покійного графа Пенвуда, нечасто гостять гостя цієї колонки. І, як це не сумно, але авторка цих рядків змушена відзначити, не користується великим успіхом на великосвітських заходах. Повелася на музичному вечорі, влаштованому в будинку її матері, у вівторок увечері, більш ніж дивно. Частину часу провела, дивлячись на вулицю, щось пильно виглядаючи. А може когось? Світські новини від Леді Уіселдаун, 11 червня 1817 року. Через 45 хвилин Бенедикт сидів у кріслі і на силу стримував позіхання. Матінка іноді буває такою занудою. Молода особа, яку вона хотіла з ним обговорити, перетворилася на сім молодих осіб, кожна з яких, за її словами, була кращою за попередню. Бенедиктові здалося, що він збожеволіє. Хотілося зіскочити з крісла, повалитися на підлогу і заколотити по ній руками та ногами. «Бенедикте, ти мене слухаєш?» Бенедикт підвів голову і заморгав. Ось чорт! Тепер, коли мати зловила його на тому, що думки його блукають десь далеко, доведеться вдавати, що тема розмови йому, якщо не надто цікава, то хоча б не викликає огиди. Насправді з глузду можна збожеволіти від цих дівчат, яких вона хоче йому в дружини. «Я намагалася розповісти тобі про Мері Еджвер», – промовила Вайолет, і її голос пролунав швидше глузливо, ніж роздратовано. Бенедикт відразу відчув підозру. Коли йшлося про те, щоб затягнути її дітей до вівтаря, мати ніколи не веселилася. «Про яку Мері?» «Про Мері Едж, ну та бог з нею». «Мамо», – несподівано для себе промовив Бенедикт. «Так», – спитала мати, схиливши голову набік, і заінтриговано, і трохи здивовано, дивлячись на нього. «Коли ти познайомилася з татом, це сталося відразу». Тихо сказала Вайолет, здогадавшись, про що він хоче її спитати. «Значить, ти знала, що він саме той, хто призначений для тебе самою долею». Мати посміхнулася, проте в її очах з'явився задумливий вираз. «Тільки я в цьому ні за щоб не зізналася», – промовила вона, – «принаймні не одразу». Я уявляла себе не романтичною, а практичною особою і не визнавала кохання з першого погляду. Вона замовкла, і Бенедикт зрозумів, вона зараз не з ним, а на балу, який відбувся багато років тому, на якому вперше зустріла батька. Нарешті, коли він вирішив, що мати вже забула про що вони говорять, вона знову перевела погляд на нього і сказала: Але я знала, і з самого першого моменту, як його побачила, скоріше з першого моменту, коли з ним заговорила. Вона взяла носову хустку, запропоновану їй Бенедиктом, промокнула очі і сором'язливо, наче соромлячись своїх сліз, усміхнулася. Бенедикт відчув, що в горлі в нього застрягла грудка і відвернувся, щоб мати не помітила сліз, що навернулися на очі. Цікаво, чи хтось оплакуватиме його через 10 років після смерті. І раптом він відчув жахливу заздрість до своїх батьків. Вони знайшли своє кохання і зуміли розпізнати і дбайливо зберігати його. Небагатьом людям так пощастило у житті. У нього був такий теплий, щирий голос, продовжувала Вайолет. Коли він говорив, створювалося таке відчуття, ніби він каже тільки тобі. «Я пам'ятаю», – лагідно посміхнувся Бенедикт. І як тільки йому вдавалося це робити, маючи вісьмох дітей, розуму незбагненно. Мати судом проковтнула і підозріло тримтячим голосом промовила. «Так, у цьому йому не було рівних. Ось тільки дітей було не вісім, а сім. Геоцинту він так і не побачив. І все ж, і все ж, кивнула мати, простягнувши руку, Бенедикт погладив її. Він не збирався цього робити, проте втриматись не міг. «Отже, – сказала Вайолет, злегка потиснувши Бенедиктові руку, перш ніж покласти свою на коліна». «Зізнавайся, чому ти завів розмову про батька?» «Так просто», – збрехав Бенедикт, без жодної причини. «А втім, до чого лукавити?» – він замовк. Мати терпляче чекала, і на обличчі її застиг такий вираз, що Бенедикт не зміг більше стримуватися. «А що може статися, якщо чоловік закохується не в ту жінку, в яку йому варто закохатися?» «Не в ту?» – перепитала мати. Бенедикт кивнув, уже шкодуючи, що завів цю розмову. Не треба було нічого розповідати матері, та все ж. Він зітхнув. Мати завжди чудово вміла слухати. І якщо вже говорити відверто, як ніхто інший, могла дати чудову пораду у сердечних справах. Якби вона ще й не прагнула будь-що одружити його, їй би ціни не було. «Що ти маєш на увазі?» – обережно спитала вона. «Я маю на увазі...» Бенедикт замовк і подумавши, продовжував. «Я маю на увазі, якщо, наприклад, такий чоловік, як я, закохається в жінку, із якою він не має одружуватися. Ти хочеш сказати, у жінку не нашого кола?» «Ну, щось подібне до цього», – промовив Бенедикт, уважно розглядаючи картину на стіні. «Зрозуміло. Ну і що ж?» – Вайолет насупилась. «Думаю, це залежить від того, наскільки далеко вона знаходиться від нашого кола». Далеко, дуже чи не дуже? Бенедикт був переконаний, що жоден чоловік його віку, який має його репутацію, ніколи не став би розмовляти з матір'ю на таку тему. Проте відповів Дуже. Зрозуміло, що ж, у такому разі, на мить вона закусила губу і рвучко продовжувала. Що ж, у такому разі я тобі ось що скажу. Я тебе дуже люблю і в усьому тебе підтримуватиму. Вона відкашлялася. Якщо ми, звісно, говоримо про тебе, заперечувати було б безглуздо, і Бенедикт кивнув. Однак, продовжувала Вайолет, я б порадила тобі все добре зважити кохання, звичайно, є основою будь якого шлюбного союзу, але не можна забувати й про вплив зовні. Якщо ти одружишся, скажімо, вона відкашлялася на жінці, що належить до класу прислуги, то приготуйся стати об'єктом незліченних пліток, стати ізгоєм. Для такого, як ти, винести це буде нелегко. Для такого, як я, наїжачився Бенедикт, не гнівайся, я зовсім не хотіла тебе образити. Але ви зі своїм братом ведете життя повне розваг та задоволень. Ви гарні, інтелігентні, розумні, усі вас люблять. Навіть передати тобі не можу, як мені це приємно. Вона посміхнулася сумною посмішкою. Нелегко бути людиною, яка не має успіху. І раптом Бенедикт зрозумів, чому мати завжди змушувала його танцювати з дівчатами на кшталт пенелопи Фезерінгтон. З такими, що стояли біля стін танцювального залу і вдавали, що їм зовсім не хочеться танцювати. Мати й сама не мала успіху. Це було важко собі уявити. Його мати – надзвичайно популярна зараз особа, яка має безліч подруг і батько, який вважався найзавиднішим нареченим сезону. «Тільки ти можеш ухвалити рішення», – продовжувала Вайолет, повертаючи його до теперішнього часу. «І боюсь, воно буде нелегким». Бенедикт мовчки дивився у вікно, погоджуючись зі словами матері. «Однак», – додала вона, – «якщо ти вирішиш поєднати своє життя із жінкою, яка не належить до нашого класу, Можеш не сумніватися у моїй підтримці». Бенедикт уважно глянув на неї. «Небагато великосвітських жінок сказали б таке своїм синам. «Ти мій син», – просто сказала Вайолет, – «і я життя за тебе віддам». Бенедикт розкрив рота, але не знайшовся, що відповісти. «Я не відмовлюся від тебе тільки тому, що ти одружишся з жінкою не на нашого кола. Дякую, єдине, що зміг видавити себе Бенедикт». Вайолет зітхнула досить голосно, щоби привернути його увагу. Вигляд у неї був втомлений, обличчя сумне. «Як би я хотіла, щоб твій батько був зараз разом із нами», – промовила вона. «Ти рідко про це говориш», – тихо сказав Бенедикт. «Але я завжди про це мрію». На секунду мати заплющила очі і, розкривши їх, повторила. «Завжди». І раптом усе стало на свої місця. Дивлячись на матір, нарешті вперше усвідомивши всю глибину любові батьків одне до одного, Бенедикт зрозумів, що кохає Софію, кохає усім серцем, і це має значення. Він думав, що покохав таємничу незнайомку із балу маскараду, думав, що хоче одружитися з нею, а Софі – це Софі, і крім неї йому ніхто не потрібен. Софі не надто вірила в долю, але після години, проведеної з Ніколасом Елізабет Джоном і Еліс Уентворд юними кузенами та кузинами Бріджертонів, вона почала думати, що, можливо, доля змилостивилася над нею, не дозволивши їй отримати місце гувернантки. Вона страшенно втомилася. Втім, роздратовано подумала вона, втомою той стан, в якому вона перебувала зараз, ніяк не можна було назвати. Тома не передбачає тихого божевілля, яке вона впала після спілкування з чотирма малолітніми нащадками клану Бріджертонів. «Ні, це моя лялька!» – кричала Елізабет Еліс. «Ні, моя!» – волала Еліс у відповідь. «А ось і ні, а ось і так. Гаразд, добре, не сваріться, зараз я вас помирю», – заявив Ніколас і з важливим виглядом попрямував до дівчат. Софі застогнала від розпачу. У неї було таке почуття, що десятирічному хлопчику, який розігрував із себе пірата, навряд чи підходить роль миротворця. «Нікому ця лялька буде не потрібна», – заявив він, і в його очах з'явився диявольський блиск. «Якщо я просто відірву їй!» Софі кинулась до дітей з криком. «Ні, ти цього не зробиш! Ні вентворте!» «Але тоді вони перестануть!» Я сказала «ні», – рішуче перебила його Софі. Він глянув на неї, явно прикидаючи, чи варто її слухатися. І вирішивши, що варто, відійшов, щось бурмочучи собі під ніс. моєму настав час придумати нову гру», – прошепотіла Гіацинта. «Так», – відповіла їй Софі, – теж пошепки. «Віддай мого солдатика», – заволав у цей момент Джон. «Віддай, віддай, віддай!» «Ні, у мене ніколи не буде дітей», – заявила Гіацинта. «Або ще краще, я ніколи не вийду заміж». Софі хотілося сказати, що коли Геоцинта вийде заміж, у її розпорядженні, напевно, буде ціла армія няньок, щоб допомогти їй ростити дітей. Проте вирішила залишити свою думку при собі. Джон схопив веліс за волосся, а та у відповідь тицьнула його кулаком у живіт, і Геоцинта болісно скривилася. «Ситуація виходить з-під контролю», – прошепотіла вона Софі. І раптом Софі осяяло. «Давайте грати у піжмурки!» – вигукнула вона. «Ну як, згодні?» Елісі з Джоном радісно закивали, Елізабет теж кивнула, проте не так охоче. «А ти що скажеш, Ніколасе?» – запитала Софі, звертаючись до останньої дитини. «Можна й зіграти!» – повільно відповів він, не зводячи з Софі мерехтливих іскорокочей. «От і чудово!» – промовила вона веселим тоном. Тільки очі зав'яжемо тобі, додав Ніколас. Софія відкрила рота, щоб заперечити. Але в цей момент решта троє дітей застрибали й заверещали від захоплення. Софія ще сподівалася відмовитися, але Гіацинта повернулася до неї і насмішкувато сказала Діти просять. Участь Софії було вирішено. Вона важко зітхнула спеціально, щоб порадувати дітей, і без заперечень обернулася до Гіацинти спиною щоб та зав'язала їй очі шарфом. «Не просвічує?» – запитав її Ніколас. «Ні», – збрехала Софі. Скривившись, хлопчик заявив гіацинті. «Шарф просвічує! І як він тільки здогадався!» «Зав'яжи ще один!» «Це просто обурливо!» – пробурмотіла Софі, але трохи нахилилася, щоб гіацинті було зручніше зав'язувати. «Ось тепер нормально!» – крикнув Джон. Софі одарувала дітей найсолодшою усмішкою. Ну, тепер усе гаразд, заявив Ніколас, схоже взявши на себе роль керівника. Почекай десять секунд, щоб ми встигли відбігти. Софія кивнула і, почувши дикий тупіт, несамовито закричала Дивіться, нічого не розбийте. Однак крик її не вплинув на дії дітей ніяким чином. Ну що, готові? Мовчання значить так іду шукати, сказала Софія, ми тут. Почувся крик, що супроводжувався хихиканням. «Іду!» Знову хихикання голосніше, ніж колись. Софі спіткнулася і мало не впала. «Де ви?» – крикнула вона уже з меншим ентузіазмом. «Ми тут!» «Тут! Тут!» «Зараз я тебе спіймаю, Еліс!» Попередила Софі, вирішивши почати з наймолодшої і, відповідно, найслабшої дівчинки. «Ось постривай!» «Втекти, Бенедикту, так і не вдалося!» Після того, як мати вийшла з вітальні, він перекинув стаканчик бренді, про який давно мріяв, і попрямував було до дверей. Але дорогою його перехопила Елоїза, яка повідомила йому, що він ні в якому разі не повинен йти, оскільки мама доклала стільки зусиль, щоб зібрати усіх дітей разом, тому що Дафна збирається зробити важливе повідомлення. «Знову вагітна?» – спитав Бенедикт. «Тільки вдай, що здивований». «Ти не мусив про це знати. Жодного виду я робити не збираюся. Я йду». Підскочивши до нього, Елоїза схопила його за рукав. «Ти не можеш цього зробити». Тяжко зітхнувши, Бенедикт спробував вивільнитися з чіпких пальців сестрички. «Але безуспішно. Ще як можу. Ось дивись. Роблю один крок, потім інший». «Ти ж обіцяв Геоцинті допомогти їй з арифметикою», – випалила Елоїза. «Вона тебе аж два тижні не бачила». «Можна подумати, що якщо вона не виконає завдання, її виключать зі школи», – буркнув Бенедикт. «Та як ти смієш таке казати?» – вигукнула Елоїза. «Ну, пробач, будь ласка», – заспокійливо промовив Бенедикт, сподіваючись уникнути лекції. Але це ще був не кінець. «Якщо нам, жінкам, не дозволяється навчатися у таких закладах, як Ітон і Кембридж, це зовсім не означає, що ми освічені гірше за чоловіків», – заявила Елоїза. Бенедикт безвільно притулився до стіни. «Більше того, я вважаю, що нам не дозволяється навчатися у цих навчальних закладах тому, що якби нас туди допустили, ми обігнали б чоловіків з усіх предметів. Я в цьому ані трохи не сумніваюся», – зітхнув Бенедикт. «І не смій говорити зі мною таким поблажливим тоном. Повір мені, Елоїзо, я й не збирався говорити з тобою поблажливим тоном». І дозріливо глянувши на нього, Елоїза схрестила руки на грудях і промовила Дивись, не розчаруй гіацинту. Добре, стомлено відповів Бенедикт. На мою думку, вона в дитячій. Росіяно кивнувши, Бенедикт попрямував до сходів. Він почав підійматися на другий поверх, так і не помітивши, що Елоїза повернулася до матері, яка визирнула з музичного салону, підморгнула їй і широко посміхнулася. Дитяча розташовувалась на другому поверсі. Бенедикт рідко піднімався так високо. В спальні більшості його братів і сестер були на першому. Тільки Грегорі та Гіацинта, як і раніше, жили в кімнатах сусідніх із дитячою. Але зараз Грегорі більшу частину року проводив в Вітоні. А Гіацинта зазвичай тероризувала когось в іншому крилі будинку. Так що Бенедикт просто не мав причини бувати на другому поверсі. Крім того... Окрім дитячої, тут були спальні для слуг вищого розряду, до яких належали і покоївки. Отже, і Софі. Напевно, сидить зараз у куточку і щось штопає. Але тільки не в дитячій, де повно нянюк. Що робити покоївці у дитячій? Хі-хі-хі, ха-ха-ха! Бенедик здивовано скинув брови. Сміх був явно дитячий. Гіацин та який 14 навряд чи зможе зобразити такий. Хто б це міг бути? О, так, кузени та козини Уентворд завітали в гості. Що ж, приємно буде з ними поспілкуватися. Дуже милі дітки, хіба що надто жваві. Скільки ж часу я їх не бачив? Та, мабуть, кілька місяців. Коли він підійшов до дитячої, сміх посилився. Почувся пронизливий вереск. Бенедикт усміхнувся, натиснув на ручку дверей, двері прочинилися, і він побачив її. Не Софі, а її таємничу незнайомку з балу маскараду. І водночас це була Софі. Вона стояла з зав'язаними очима посеред кімнати і, посміхаючись, ниш порила руками навколо себе, намагаючись зловити дітей, які хотіли. Бенедикту було видно лише нижню частину обличчя, і саме тому він її впізнав. У світі була лише одна жінка, у якої він бачив лише нижню частину обличчя – та сама посмішка, та сама крихітна ямочка на підборідді, усе те саме. Отже Софі і Є жінка в сріблястій сукні, з якою він познайомився на балу маскараді, і все раптом стало на свої місця. Усього двічі в житті він відчув незрозумілий, майже містичний потяг до жінки. Це здалося йому надзвичайно дивним. Він завжди вважав, що здатний відчувати подібне почуття до однієї жінки. Значить, серце не обмануло його. Він шукав її довгі місяці. Він сумував за нею ще довше, а вона увесь час була тут, просто в нього під носом. І вона йому не сказала. Невже вона не розуміла, через які страждання змусила його пройти? Скільки годин він провів без сну, звинувачуючи себе за те, що зраджує пані в сріблястій сукні, тій, із якою мріяв одружитися? тому що закохався в просту покоївку. І нарешті вирішив поставити хрест на таємничій незнайомці, попросити Софії вийти за нього заміж, знехтувавши громадським осудом. А виявляється, Софі і є та сама таємнича незнайомка. У голові Бенедикта зашуміло, наче до вух приставили дві величезні морські мушлі. Перед очима попливли червоні кола. Він не міг відвести від Софії очей. Що трапилося? запитала Софія. Діти раптом замовкли і, роззявивши рота, дивилися на Бенедикта широко розплющеними очима. Гіацинто, видавив він із себе, чи не могла б ти на хвилинку вийти з кімнати? Але. я сказав вийди, жорстоко повторив він. Ніколаса, Елізабет, Джона, Еліс, ходімо, тремтячим голосом поспішила промовити Гіацина. У кухні є печиво, а я знаю, що. Іншого Бенедикт не чув. Яцинті вдалося вийти з кімнати самі і забрати дітей в соту частку секунди. «Бенедикт?» – запитала Софі, намагаючись розв'язати вузол на потилиці. Бенедикт, це ти?» Він зачинив двері з такою силою, що шибки задзвеніли. Софі здригнулася від несподіванки. «Що трапилося?» – прошепотіла вона. Він мовчки продовжував спостерігати за тим, як вона смикає за вузол. Йому приємно було бачити її такою безпорадною. В даний момент він не відчував до неї ні краплі співчуття. Ти нічого не хочеш мені розповісти, спокійно спитав він, хоч руки в нього тремтіли. Софія вмерла, вірніше скам'яніла. Бенедикт навіть міг заприсягнутися, що відчуває тепло, що походить від її тіла. Так тривало кілька секунд. Нарешті, ніяково відкашлявшись, вона знову взялася за вузол. Сукня її туго натяглася на грудях, проте Бенедикт не відчув жодного бажання. «Вперше він не відчуває бажання до цієї жінки», – посміхнувся він сам до себе. «Ні до таємничої незнайомки, ні до покоївки. Може, допоможеш мені?» – нерішуче спитала вона. Бенедикт навіть не вирухнувся. «Бенедикте, цікаво бачити тебе зав'язаними очима, Софій, зауважив він. Руки її поволі опустилися. Таке враження, ніби ти в напівмасці. Ти не знаходиш? Софі охнула. Єдиний звук, що порушив тишу в кімнаті. Бенедикт попрямував до неї повільно, невблаганно. «Я багато років не ходив на маскаради», – промовив він. Вона зрозуміла, що він знає. Це було видно по тому, як здригнулися її губи. Він сподівався, що вона злякається. Але не підійшовши до неї, він різко повернув праворуч, зачепивши рукавом її руку. «Ти збиралася колись сказати мені, що ми з тобою раніше зустрічалися?» Губи Софі здригнулися, але вона мовчала. «Збиралася чи ні?» – тихо спитав Бенедикт, хоча стримувати себе йому варто було неймовірного труда. «Ні!» – тремтячим голосом відповіла Софі. «Ось як!» – мовчання. «А чому?» – мені це здавалося недоречним». Бенедикт круто обернувся. «Недоречним?» – крикнув він. «Я закохався в тебе два роки тому, а тобі це здалося недоречним?» «Може, ти допоможеш мені зняти шарф?» – прошепотіла вона. «Залишайся сліпою!» «Бенедикте, я...» «Який я був сліпий увесь цей місяць!» – сердито продовжував він. «І зовсім ти не закохався в мене два роки тому!» – кинула Софі, намагаючись зняти шарф. «Звідки ти знаєш? Ти ж втекла!» «Я мусила втекти!» – крикнула вона. «У всіх людей завжди буває вихід!» – поблажливо промовив Бенедикт. «Це називається власним бажанням!» «Тобі легко говорити!» – розлютилася Софі. «Тобі, у якого завжди все було!» «А я мала!» «Уф!» Нарешті їй вдалося стягнути шарфи, і тепер вони бовталися в неї на шиї. Світло вдарило їй в очі. І Софі заклипала, але тут погляд її впав на обличчя Бенедикта – і вона поспішно зробила крок назад. Очі його метали блискавиці, і в той же час у них заумер такий біль, що Софія вразилася. – Радий бачити тебе, Софі, – промовив Бенедикт підозріло тихим голосом. – Якщо, звісно, це твоє справжнє ім'я. Софія кивнула головою. – До речі, – зауважив Бенедикт трохи більш недбалим тоном, ніж варто було б. – Якщо ти потрапила на цей маскарад, то ти ніяка непокоївка. «Я покоївка», – поспішно сказала Софія, «Я не мала права бути там». «Це все не так уже і важливо. Найголовніше, ти мені збрехала. Я мала це зробити», – прошепотіла Софія. «Хай буде тобі, щоб сталося такого страшного, якби ти мені відкрилася». Софі мовчала, не знаючи, що сказати. Тут, у дитячий, коли він стояв поруч, дихаючи праведним гнівом, вона ніяк не могла згадати, чому вирішила приховати від нього» що вона та сама таємнича незнайомка з Балу Маскараду. Може, боялася, що він захоче зробити її своєю коханкою, але це все одно сталося. А може, спочатку просто побоялася, а потім порахувала, що вже пізно. Якби вона, вже потрапивши в будинок його матері, зізналася, хто вона така насправді, він би, напевно, розлютився і накинувся б на неї за те, що вона йому відразу про це не сказала що, власне, зараз і відбувається, підтверджуючи цим її правоту. А може, вся справа в тому, що її гордість була вражена. Вона випробовувала гостре розчарування від того, що він сам її не впізнав, не впізнав її. А може, все набагато простіше. Може, вона просто хотіла себе убезпечити. Не знаючи чому, вона відчувала себе в більшій безпеці в образі покоївки. Якби Бенедикт знав, хто вона така, чи принаймні знав, що вона і є та сама таємнича незнайомка з балу маскараду, він став би переслідувати її, вперто переслідувати. Звичайно, він переслідував її, вважаючи покоївкою, але це зовсім інше. Софі була в цьому цілком упевнена. Її соціальний статус, а точніше відсутність такого, був для неї захистом. Така людина, як Бенедикт, син і брат Віконта, ніколи не одружується зі служницею. А ось ще одружується він із незакононародженою дочкою графа? Ні, звісно. Однак, на відміну від служниці, незакононароджена дочка графа має право мріяти. Але її мрії, які мріє служниці, ніколи не збудуться. Софія розуміла, що чим більше вона мріятиме, тим більший біль принесуть їй ці мрії. І щоразу, коли вона вже ось ось була готова видати свою таємницю, вона зупинялася, відчуваючи, що якщо Бенедиктові скаже правду, серце її буде навіки розбите. «Що зараз і сталося?» – з гіркотою подумала Софі. «Я шукав тебе!» – тихий, проникливий голос Бенедикта. Очі Софі здивовано розширились і сповнилися сльозами. «Шукав?» – прошепотіла вона. «Цілих півроку, чорт забирай! Але ти як крізь землю провалилася! Мені не було куди йти!» Сказала Софі, сама не розуміючи, чому йому це каже. «У тебе був я!» Слова важко повисли в повітрі. Нарешті Софі у запізнілому пориві чесності промовила. «Я не знала, що ти шукав мене, але... але...» Вона запнулася і заплющила очі. Так раптом стало боляче. «Але що?» Софі судомно проковтнула і, розплющивши очі, поспішно відвела їх у бік побоюючись дивитися Бенедиктові в обличчя. «Навіть якби я знала, що ти мене шукаєш, я б не дозволила тобі знайти мене. Я тобі настільки неприємний?» «Ні», – вигукнула Софі, глянувши йому прямо в очі. У них завмер біль. Бенедикт вміло його ховав, але Софі вже добре його знала, щоб розглянути його. «Ні», – повторила вона, намагаючись говорити спокійним рівним голосом. «Зовсім не тому. Тоді чому?» Ми з тобою, Бенедикт, належимо до різних світів. Вже тоді, коли ми з тобою зустрілися вперше, я знала, що в нас із тобою не може бути спільного майбутнього. Тішити себе нездійсненною мрією? Ні, я не могла піти на це. Це було б надто боляче. Хто ти? несподівано спитав Бенедикт. Софі дивилася на нього, застигнувши на місці. Скажи мені, хто ти? Те, що ти не покоївка, це цілком очевидно, чорт забирай. Я саме та, за яку себе видаю, промовила Софія і, відчуваючи на собі лютий погляд Бенедикта, поспішно додала. Майже. Бенедикт зробив крок до неї. Хто ти? Софі позадкувала. Я Софі Бекет. Хто ти? З чотирнадцяти років я була служницею. А до того ким ти була? Незаконно народженою дочкою, ледь чутно прошепотіла Софі, чиєю. «А це має якесь значення?» – Бенедикт погрозливо випростався. «Для мене має». Софі відчула, що опір її слабшає. Вона ніяк не очікувала, що він буде такий наполегливий. «Хто твій батько?» – не відставав Бенедикт. «Ти його не знаєш». «Хто він?» «Граф Пенвуд!» – крикнула Софі. Бенедикт завмер і немиготливо дивився на Софі. «Так, моїм батьком був граф Пенвуд, а матір'ю – покоївка». І побачивши, як зблід Бенедикт випалила, така сама покоївка, якою є зараз я, повисла важка павза. Софія першою порушила її, промовивши тихим голосом. «І «Я не хочу поводитися так, як поводилася моя мати». «І все ж, якби вона поводилася по-іншому, тебе б не було на світі», – зауважив Бенедикт. Софі промовчала. «Ти збрехала мені», – вів далі він. «Я вважала, що тобі нема чого знати правду». «А яке ти мала право вирішувати за мене?» – вибухнув Бенедикт. «Ти що? Думаєш, я не міг би пережити цю правду?» «Ти що?» Вловивши у своєму голосі верескливі нотки, Бенедикт осікся. Вона перетворює його на якусь тварину, неприємну і верескливу. Потрібно якнайшвидше піти звідси. «Бенедикте!» – Софі з тривогою глянула на нього. «Я мушу йти», – пробурмотів він. «Я не можу зараз із тобою залишатися». «Чому?» спитала Софій відразу пожалкувала, що спитала про це. Бенедикт зрозумів це по її обличчю. "Я зараз настільки злий", повільно промовив він, "що за себе не відповідаю". Я він глянув на свої тремтячі руки. Вперше в житті він втратив контроль, і це злякало його. "Я мушу йти", повторив він і, повернувшись до Софії спиною, швидко попрямував до дверей.